și de Sfântul Eleftenie. Mai târziu avea să așteptăm despre ce Sfântul este vorba. Este purtat și spune că vede uh, pantocratul, vede durlă, uh, vede catapeteasma vede pe Maica Domnului cu cu pruncul în zeche, care se spune că este invitat de demănită Arsenie. Uh, o, un eveniment al vieții s foarte important, un an de zile s-a chinuit să descopere despre ce biserică este vorba și când era disperat, atunci Dumnezeu îi descoperă că este vorba de biserica subterestelor, o cheamă pe Lucie. Însă, în momentul său de cotitură și aici, în Ortodoxie, noi punem accentul pe întâlnire providențială. Întâlnirea providențială o are la sfatul unui prieten, la sucul oameni, Domnul Bucur și mai multe, la sfatul unui prieten îl cunoaște pe părintele Arseniu Papaciu, care se afla la Mănăstirea Cernica. O lună înainte ca acesta să meargă la Techebion. Mănăstirea de de Divină Duhovnică a Mănăstirii de jos. Are loc, și vreau să subliniez acest lucru, are loc acea overtire la care extraordinară. De ce? Pentru că Părintele Arsenie Papacioc, pe care sunt convins, l cunoscut, a avut acest har de la Dumnezeu. De fapt, s-a lăsat în voia lui Dumnezeu pentru că tânărul Daniel era foarte inteligent. El vrea să-i spună uh, foarte clar ce este Dumnezeu, cine este Dumnezeu, să explice mai ales prin prisma matematică, în geometrie, pentru că avea preocupări multiple. Însă, în viața tânărului de 27 de ani, deci s-a produs uh, acea mutație, în 1972, iar în 1976, spunea, a cu gândul de a-L pe Părintele Arsenie Papacioc, să-i spună în așa fel încât să înțeleagă ce e cu Dumnezeu. Tânărul sincer și n a pus la încercare pe pe Lugăr, care și-a pus în valoare toată puterea înțelepciunii. Și spune Părintele Arsenie, E Arsenie, cum se te văd? Uite ce ți-a trimis Dumnezeu." Trebuie să-i răspunzi ca un cronometru băiatului acesta sincer, care, care îți spune întrebări. Nu i-a trecut prea mult ca să-l convingă. Deci Părintele Arseniei s-a lăsat în seara Duhului Sfânt. A început să plângă de căință, deci tânărul Daniel, 8 ore a durat această scovedanie. A început să plângă de căință, erau început să plâng de bucurie. S-a întâmplat cu el o minune. Tata, când a început să se scovedească, nu mai puteam opri din plânsul amar. Ateau asemenea cunoștință păcatelor de zicei că e un călugăr rău Deci, întâlnirea aceasta trăită ca o dublă revelație, care avea să ducă la volumile Epifania, scris ultimul an la vieții, una din cele mai frumoase apologii creștine scrise la noi. Și perioada ultima, pe care uh, o știți, perioada aceea a luptei sale cu uh, boala, cu leucemia, cei care au fost și Lucia de multe amănunte în această carte biografică, cancerul, dar în același timp ceea ce este. El într-adevăr a făcut tratamentul de chimioterapie, dar se pare că a refuzat să-i se să administreze morfine ca să-i diminueze durerea, ca să-i anihileze durerea. Și episodul despre care ne-a vorbit Persuicidul, un alt Persuicidul casian, Momentul în care a trecut la cele veșnice, cu pe 25 martie de buna vestire, 1979, Părintele Sofia a mers cu potirul cu Sfânt de din ziua aceea de la Liturgie. A mers și l-a împărtășit îmbrăcat în toate odăștile. Lucru care pare oarecum mă rog, mai puțin întâlnit, dar pe 28 trece la cele și în ciuda tuturor speculațiilor a cerut într-adevăr să-i se scoată perfuziile din mâna dreaptă, Alți-a spus că nu ar fi tras. Nu. A cerut să-i se scoată perfuziile din mâna dreaptă, A simțit că va trece. Și uh, a rugat, cineva i-a ținut lumânarea, care el și-a făcut semnul Sfântei Crucei. Acestea sunt câteva repere și ne în această seară că uh, vom recita, ne vom apropia cu Duhul de uh, poetul nostru drag, Daniel Turcea. Pentru început, vă rog pe Părintele Sever, nu avem neapărat o temă, dar având în vedere că Părintele Sever s-a îngrijit de editarea Epifanii ultima ediție la toxologia. și îl iubește foarte mult pe poetul Daniel Turcea, rugăm să ne împărtășească din această dragoste și bucurie. Mulțumesc, sunt foarte emoționat. În seara aceasta am venit de departe, de la Orșova, Îmi cer scuze, va trebui să mă înapoiez. M-au emoționat tinerii aceștia care au cântat. Mulțumesc părinților pentru invitație m-au răscolit de amântiri de acum 30 de ani. Muzica aceasta bisericească pe care tine atât de frumos au teologin interpretat-o, mi am amintit de o definiție dată muzicii bisericești. Poate puțin știu Nichita Stăneascu, că a fost pomenit seara aceea pe care am organizat-o, definea muzica bisericească ca fiind singurul răspuns căruia nu i s-a pus nicio întrebare. E bine, se păstrează definiția aceasta, dar dată muzicii, nu muzicii bisericești. Era un îndrăgostit de muzica bisericească. Așa cum multe lucruri în perioada aceea nu puteau fi spuse, dar ele erau trănite. Mi-am notat câteva gânduri. Iată, începutul prin a citat poezii poezia lui Daniel Turcean din Epifania, așa cum a apărut în 1982 la carte românească, povară că sunt, lemn de răstândire, îmi ești mult iertând peste suflet iubire. În manuscris, manuscrisul este... Sfântuitorului, povară îți sunt. Nu puteau, bineînțeles, să apară atunci, dar vă imaginați cum era citită poezia și mulțumesc lui Dumnezeu că a apărut o astfel de poezie și așa. În trupul acesta, aproape frânt, în sângele acesta potrivnic, ce loc, ce loc -a aprins s-a aprins să sa Începe poezia aceasta în asteația Dumnezeul meu, Dumnezeul meu. Cred eu, Daniel, Livie Turcean, pentru că el se numea și Daniel. Și Livie este un semn al existenței poeziei în biserică ca dizbăvitor, dar în același timp ca și dovadă a similitudinii între reper și om, reper în cazul acesta Sfântul Ilie și om, poetul Daniel Ilie Turgea, nu întâmplător fi născut pe 22 iulie 1945 Facultatea deologie, de Teologie s-a gândit foarte bine, anul acesta s-a împlinit 70 de ani de la nașterea poetului. Părinții l-au numit și Ilie au știut că numai proximitatea Sfințenie poate naște veșnicia. Și de aceea, volumul acesta a fost numit urme în veșnicie. Trei astfel de, trei puncte din similitudinea aceasta care atinge sublimul. Știm că Dumnezeu se întristează de lacrimile pe Ne amintim aici de istoria Vodiveniului s si -a, a Sidonului, căruia murise fiul, Dumnezeu, rugat de Sfântul Ilie, îi răspunde printr-o poruncă de ziagă și dulceurul. Aici va confluența dintre rugăciune și poruncă mai târziu dintre liturgie și poezie sta sub un scopul de mister. Sfântul Ilie înviază nemurind vreodată Daniel Irie Turcea prin ceea ce e, trăim astăzi acum, de acum înainte este înviat pentru cititorii de astăzi pentru iubitorii de poezie de astăzi, de mâine coborât parcă din cerul literaturii creștine al doilea punct via lui Nabot știți, regele Ahab cu suției zăpela, îi cer lui Napot să via în schimbul banilor, Ferească, Dumnezeu este răspunsul să dau eu moștenirea părinților mei. Am fost ucis cu pietre. Daniel e fie turcea. Trebuie spus și a înfredințat întreaga viață, rătăcirile, întoarce gândurile, trăirile și manuscrise bisericii drepsi de viitoare care îi aparține. Și al treilea punct și ultimul este întâlnirea Sfântului Ilie cu Dumnezeu. Întâlnire care nu se petrece nici în cutrână, nici în foc în vijelie se petrece în adiere de vântânghin. Poietul Daniel Ilie turcea îl întâlnește pe Dumnezeu și rămâne cu Dumnezeu în mărturisire mi bine, el liniștează în in inima mea, în suflet canadier, aștept. Versul din Epifania, cele din urmă poeme de dragoste creștină. Aflându-ne aici, în sala Dumitru Stăniloae, e bine să ne amintim. Părintele Stăniloae definea poezia ca fiind singura în stare să îl exprime profund pe Dumnezeu. Salutul cotidian al Sfântului Ilie era viu, este Dumnezeul puterilor și Dumnezeul l-a întrebat, ce face aici? Măi, Ilie! Este un răspuns pe care poetul Ilie Daniel Turcea îl după lui Dumnezeu și cititorilor. Este la același timp un răspuns pe care biserica noastră îl dă celor care întreabă unde a fost atunci în perioada comunistă. Citind viața lui Daniel Turcean scrisă de sora lui, de sora Lucia, viața fratelui meu aflată în volumul acesta urmă în, în băimnicie ne dăm, ne dăm seama unde a fost biserica ne dăm seama de această extraordinară convertire, trecerea cu pușul de la entropia care este cu adevărat poezie și la epifania care devine aproape rugăciune epifania mai ales aceasta a treia din urmă, poeme de dragoste creștină, eu cred că sunt cele din primele poeme de dragoste creștină, poezia română asta. Această epivanie poate să devină o carte de rugăciune a scriitorilor, îndepărtați astăzi, dar mult s-ar apropia prin aceste poeme de dragoste creștină ale lui Daniel Turcean. Asta am văzut și eu, părintele poate confirma. Am văzut afișul acela, și sunt poate printre puținii fericiți care i-au pipăit, m-au au trecut fiul cu fiul. Vă pot că pentru fiecare poem, Daniel avea între minim trei și. 38 de variante. Am găsit acest... L-am transcris, am transcris uh, unele dintre manuscrise care mi-au plăcut dintre variante și nu vă voi plictisi dacă vă voi citi cele trei variante uh, de care a pomenit și Părintele și vă să știm. Uh, prima variantă. Aa și tu. Și apă. Cuvântul și viață. Cuvântul. Văzc, ce Cenușe sunt. Pulbere. Pleapă, aproape Și Fie iubirea în noi să înceapă. Sfânt, sfânt, sfânt. A doua variantă. Apă și duh. Sânge și apă. Cuvânt și viață. Cuvânt. Văz duh. Și a treia variantă, mai mult decât viața, decât lumina. Mângâietor, apă și Duh, sânge și apă, cuvânt și viață. Cuvânt, văz, Duh. Fie ca noi, iubirea să înceapă, Sfânt, Sfânt, Sfânt. sfânt. În cele trei variante, cuvântul văz, Duh este despărțit. și face o zmenită propunere. Cred, poate greșesc, dar s-ar merita ca în facultate de teologie să fie studiată poezia, ar merita lucrări de licență, lucrări de doctorat, chiar la, la orice disciplină teologică. Să luăm la întâmplare, m am însemnat aici, să spunem, la liturgică. Știți cât de frumos Definește aici se vede arhitectul din uh, poet, altar. Noi, produții, atât de bine fiind atât de familiarizați cu altarul, în stânga e peștera, la mijloc e masa sau poate mormântul. Pe masa, potirul în care se află cuvântul. Uh, îmi amintesc că la o, la un examen cu părintele Nicola, la că nu eram când am tras ghilețelele cu subiectele, nu eram pe temă și i-am spus câteva versuri pe ale lui Nicita Stănescu care se pliau pe <laughs> și părintele mi-a dat zece. Primul somn și așa cum Dar apreciat A, așa și mă încheia cu Asenie Papacioc, duhovnicul poietului pe care am publicat-o ca prefață la volumul acestor urme în felicie, nu se formaliza dacă în neglijai și această stare și liniște sufletească te odihneau. În orice cuvânt scris dorea să cuprindă tot ce avea de spus. N-aș fi crezut că tinerul acesta retras și necunoscut să fie o forță atât de mare de inspirație și prestanță creatoare. Prupovăduia în lumea lui adevărul de credință ortodoxă cu mare reună Și, atenție, mi-a scris câteva rânduri înainte de a dormi într-o domnul. A murit în 1979 și continuă în scrisoarea aceea Părintele Arsenie rândurii pe care le-am primit avea zilele acestea după atâția ani. Scrisoarea e datată 14 septembrie 1991 Vă dați seama cât a făcut scrisoarea aceea? 12 ani. Unde a fost oprită și continua. Unde mulțumește și îmi spune că îi s-au dat la tipărit scrierile. Îți răspund și eu cu acest prileșt, iubite frate, Ilie Daniel. Te țin adevărat nedesfărzit de inima mea și lumea te trăiește și te simte în opera ta. Despre tine rămân multe negrite. Sunt multe de glăsuit despre poietul căruia în seara aceasta i-a fost închinat văzducul noi vreau zi, știm în rugăciunele acelea într-o pentru pentru cei ce călătoresc pe alte pe o stare, și acum să-ți și prin aer, cred că e corect, prin văzduh. E bine să păstrăm văzduhul lui Daniel, cel care de a poezia și asta închei, comuniune, binecuvântare. Poezia este Jertul, jertul, de laud adusă de inima în genunchiată, înaintea taiei, a iubirii, acel gust al eternității ce nu se poate stinge. Vă mulțumesc! Noi nu ne-am mai văzut de, de mulți ani, fizic da, am schimbat, dar este neschimbat în ceea ce privește etosul, etosul poetic. Îi mulțumim mult pentru această prezență în această stare. N-am uitat, dar un moment poetic. Trebuie să spunem, în această seară ne bucurăm de prezența doamnei Lidia Popița-Stoicescu, scriitor, care ne va recita în această seară alături de Brândușa uh, Mircea, activită la Tatăl Național și draga noastră Ana Calciu, de asemenea, actor care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Ne mulțumim pentru prezența în această seară și deja mă invităm pentru prima poezie. Să încep. eternitatea ascultării lui Dumnezeu, a vieții în Dumnezeu, a rugăciunii lui Dumnezeu, în Dumnezeu. Iartă, mă. un chipul cel mai frumos. Am crezut că ești în cuvântul scris. Te iubesc, dar prea puțin. te iubesc cu ființă. Celui ce sunt de el și pentru el au fost făcute. Și el este mai bun decât cele făcute de el sete de desăvârșite moarte. Miezul a prins fructele Dumnezeiești, iubiri, în adevăr este o desăvârșită cu a Lui. Mă voi folosi de cuvinte pentru a descrie ceea ce este mai presus pentru a descrie dezvârșirea. Ca și cum aș să fac într-o poartă de mării sau timpul vântului dar. Mă voi folosi de cuvinte până acolo unde mă vor mai urma. Dacă nu te vei de desăvârșită. Dacă nu vei trăi, de nu-ți va fi foame și sete de ea, de dreptate. De nu-ți va fi, de nu vei fi sigur pe puținele lătale fapte. Să vei fi și aici. Și acolo, de fericită înțelepciune, de nu va fi zilele o cărare a treptelor, steară va fi primată. Nimeni nu este vinovat numai pentru sine.